Розділ другий. Певно, будь-яка історична доба, яку терзають розбрат і небезпека, породжує свого власного лідера – політичного велетня, чия відсутність у ретроспективі здається неймовірною, оскільки на ній, на цій постаті, стоїть уся тогочасна писемна історія. Міна Гледстон була саме таким лідером нашої завершальної ери, хоча тоді не знайшлося б нікого, хто міг би уявити, що єдиною особою, котра зможе донести її істинну історію, писану у свою епоху, стану я. Гледсом так часто порівнювали з класичною постаттю Ейбрахама Лінкольна, що коли тієї ночі з парадом армади мене нарешті провели до неї, я ледь не здивувався, коли зауважив відсутність чорного фрака та високого циліндра. Генеральна директори сенату та керівниця уряду, що перебував на службі у 130 мільярдів людей, носила сірий костюм із м'якої вовни. Штани й блузу, прикрашену по швах і на манжетах, тільки ледве помітною шнурівкою кантом. Не думаю, що вона скидалася на Ейбрагама Лінкольна або ж на Альваре Стемпа, другого за популярністю героя минувшини, якого преса постійно вилечала її двійником. Мені вона здалася більше схожою на стару даму. Міна Глецтон була висока та худа і зі своїм носом-курдюком мала радше орлиний профіль, аніж лінкольнівський. Гострі вилиці, широкий виразний рот з тонкими губами і сива волосся – що грубо стриженим коротким вихором пнулося вгору і справді трохи скидалося на пір'я. Та, як на мене, найвиразніша риса Міни Гледстон її очі. Великі карі та дуже сумні. Аудієнція виявилася неприватною. Мене провели вдовго, неяскраво освітлену кімнату, всі стіни якої були завішені дерев'яними полицями із сотнями друкованих книжок. Довгаста голографічна рамка показувала вид на сад. Зустріч, яка тут відбувалася, перейшла до завершальної стадії, і її учасники, упере чоловіки та жінки, почали утворювати гурточки. Хто вже підвівся, а хто ще сидів в умовному півколі, у точці перетину, якого розташовувався письмовий стіл Гледстон. На нього, стоячи попереду та схрестивши руки, невимушено спиралася сама директриса. Коли я війшов, вона підвела погляд. «Пан Северне?» «Так». «Дякую, що прийшли». Її голос я знав із тисячі дебатів у речі спільній згрубілий, одвіку тембр і п'янкий, немов дорогий трунок тон. Цей знаменитий акцент, в якому зливався в одне єдине точний синтаксис, і майже забута на співність англійської мови періоду до гідри, яку зараз, мабуть, можна було почути лише в річкових дельтах її рідної планети Патофи. Пані та панове, дозвольте мені відрекомендувати пана Джозефа Северна. Хтось мені у відповідь кивнув. Вочевидь, не розуміючи, що я тут роблю. Гледстон утрималася від подальших інтродукцій, але я одразу черкнув по інфосфері, щоб розібратися, хто тут і що собою являє. Троє міністрів нинішнього кабінету, включно Зміноборони, двоє надштаби Збройних сил, двоє асистентів Гледстон, четверо сенаторів, поміж яких виділявся впливовий сенатор Колчев, та проекція технокордівського дорадника, знаного як Альбедо. Ми запросили пан Северна, щоб оцінити поточну ситуацію з мистецького погляду, промовила директорса Глецтон. мистецького погляду? Аж крекнув генерал Марпурго. З усією повагою, пані директорсо, але що це в біса означає? Глецтон усміхнулася. Замість відповідати, вона знову розвернулася до мене. Як вам парад нашої армади, пан Северне? Красиво. Красиво? Здивувався генерал Марпурго. Перед його очима постала наймогутніша концентрація вогневої потужності космічних сил в історії цієї галактики, а йому красиво. Він обернувся до іншого військового і похитав головою. А що ви думаєте про війну взагалі? Усмішка не покидала вуст Гледстон. Як ви оцінюєте нашу спробу порятувати Гіперіон від варварської навали вигнанців? Вона дурна. В кімнаті раптом запанувала абсолютна тиша. Голосування речі спільної в реальному часі свідчило – про 98-процентну підтримку рішення директриси Сеглецтон битися, а не здавати вигнанцям колоніального світу Гіпіріона. Її політичне майбутнє залежало від успішного розв'язання конфлікту, а чоловіки та жінки, зібрані в цьому приміщенні, були знаряддям, що визначали відповідну політику, забезпечували прийняття ухвали, яка санкціонувала вторгнення, та реалізовували його матеріально-технічну сторону. Мовчанка затягувалася. Чому дурна? Нарешті тихо спитала Гледстон. «Гемонія не воювала звід часів свого заснування 700 років тому», – змахнув я правою рукою. «Нерозумно випробовувати її на базову містність у такий спосіб». «Не воювала», – обурився генерал Марпурго і стиснув коліна масивними ручіськами. «А що то в біса було, по-вашому, із повстанням Гленнонгайта?» «Повстання», – відказав я. Заколок. Поліцейська акція». Сенатор Колчев вишкірився на всі 32 зуби, але його усміх не говорив про радість. Він був лузійцем і скидався на суцільний клубок м'язів. «Був залучений цілий флот», – промовив він. «Півмільйона загиблих. Дві дивізії Збройних сил понад рік не виходили з бойових дій. Звісно ж, синку, це була така собі поліцейська акція». Я нічого не відповів. Раптом прокашлявся Лігант, старший чоловік із виглядом сухотника, якого називали найближчим помічником Глетстон. Але, я думаю, пан Северна досить цікава. То у чому ж, на ваш погляд, полягає різниця між цим е конфліктом і війнами Гленнгайта? Гленнгайт був колишнім офіцером ЗСГ. Почав я, свідомий того, що проговорюю банальності. Вигнанці ж є невідомою величиною от уже кілька сторіч. Потуга повстанців не становила загадки. Їхній потенціал піддавався легкій оцінці. Натомість рої вигнанців перебувають за кордонами мережі від початку гіджри. Гленан Гайт не покидав протекторату, здійснюючи набіги на планети на відстані двомісячного часу борг від усемережжя. До гиперіона ж три роки льоту від парваті, найближчого плаздарму мережі. А дайте, ми над цим не міркували?» – спитав генерал Марпурго. «А якщо до битви за брещою? Ми ж змагалися там із вигнанцями. Це вже точно було не повстання!» «Тихіше, будь ласка!» – перебив його Лігант. «Продовжуйте, пан Северне. Я знезав плечима. Основна відмінність у тому, що цього разу ми маємо справу з Гіперіоном», – промовив я. Сенатор Рішо, одна з присутніх жінок, кивнула, нібито цим я все пояснив. «Ви боїтеся ктеря?» – стряла вона. «Належите до церкви Останньої Спокути?» «Ні, я не послідовник культу ктеря». «Та чим ви є?» – різко озвався Марпурго. «Митцем», – сміхнувся я. Ліган також усміхнувся і повернувся до Глецтон. Я згоден, пані директрисо, що такий тверезий погляд нам не завадить. Промовив він і махнув рукою в бік вікна та голографічної картинки із зайнятою аплодисментами юрбою. І оскільки наш митець порушив необхідні питання, нам доведеться їх ретельно розглянути і зважити. Знову прочистив горло сенатор Колчев. Мені гідко про це питати, та поза як це всі дружно ігнорують, то у цього джентльмена є взагалі допуск, до зустрічі такого рівня. Глестон кивнула і подарувала присутнім легкий усміх, який так марно прагнули зловити і передати численні карикатуристи. На замовлення Міністерства мистецтв упродовж кількох наступних днів або тижнів пан Северн виконає серію графічних ескізів, які в теорії, наскільки я розумію, матимуть певне історичне значення і можуть лягти в основу мого офіційного портрета. У будь-якому разі пан Северн має допуск «золотого рівня» категорії «Т», тож ми можемо вільно говорити в його присутності. А ще мені імпонує його безпристрасність. Проте його прихід, вірогідно, знаменує кінець нашої зустрічі. Завтра ми зустрічаємося вранці о 8.00 в оперативному центрі, якраз перед квантуванням флоту в систему Гіпереону. Товариство одразу розділилося. Виходячи, генерал Марпурго зиркнув на мене недобрим оком. Сенатор Колчев, мимохідь, зацікавлено мене розглядав. Дорадник Альбедо просто розчинився в дим. Крім мене з Гледсон лишився тільки Лігант. Він зручно вмастився, закинувши ногу на бильце безцінного фотеля епохи Догічри, у якому сидів. Сідайте, запропонував Лігант. Я глянув на директорсу. Вона зайняла своє місце за громістким письмовим столом і кивнула. Я обрав крісло з прямою спинкою, на якому раніше сидів генерал Марпурго. Ви справді вважаєте оборону Гіперіона дурницею? – запитала Глецтон. Так. Глецтон склала обіперті на стільницю руки, ніби в молитві, і тепер замислено постукувала вказівними пальцями по нижній губі. Позад неї у вікні було видно, як і далі безгучно вирує свято на честь армади. Якщо у вас берігається хоч якась надія на возз'єднання зі своїм ем, двійником, – проказала вона, то хіба не у ваших інтересах реалізація кампанії «За гіперіон»?» Я не відповів нічого. Краєвий до вікні перемкнувся на нічне небо, що ясніло від термоядерних хвостів. «Ви принесли з собою інструменти для роботи?» – спитала Гледстон. «Я дістав у і невеличкий тюдник, яких я нібито не мав із собою під час розмови з Діаною Філомель. Можете працювати, поки ми бесідуватимемо», – запропонувала Міна Гледстон. Я заходився чорно креслити її розслаблену, майже недбалу позу, згодом перевівши увагу на риси обличчя. Її очі надалі здавалися мені загадкою. Край мока бачив пильний погляд Ліганта, зосереджений на мені. «Джозеф Северн», – проказав він, – «цікавий вибір імені». Поквапливими жирними рисками я намагався передати відчуття, які справляли високе чолов і вольовий ніс Глетстон. «Ви в курсі, чому люди підозріло ставляться до кібридів?» – спитав Гант. «Так», – відгукнувся я. «Синдром чудовиська Франкенштейна. Страх будь-чого, що має людську подобу, але до кінця не є людиною. Наскільки я розумію, це реальна причина, чому були заборонені андроїди». ж. підтакнув Гант. «Але ж кібриди справжні люди, правда?» «Генетично так», – погодився я, підсвідомо міркуючи про матір, Пригадуючи часи, коли вона хворіла, а я її читав. Згадав і брата Тома. Проте вони також із складних технокорду, а отже вписуються в означення не до кінця люди. Ви є частина корду? Повністю розвернулася до мене Міна Гледстон. Я почав новий ескіз. Не зовсім. Я можу вільно подорожувати до тих областей, куди мене пускають, але це більше схоже на звичайний доступ до інфосфери, ніж на реальні можливості особистостей із корду. У три чверті її обличчя здавалося цікавішим, зате погляд був потужнішим, коли вона дивилася вам прямо в очі. Я працював над мереживом зморшок, які розходилися з куточків її очей. Очевидно, міна Гледстон ніколи не проходила терапії Польсина. Якби від технокорду можна було приховати секрети, говорила Гледстон, то допускати вас на засідання уряду стало би дурницею. А так, вона опустила руки і випросталася Я перегорнув аркуш. А так, правила далі вона, у вас є, потрібна мені інформація. Це правда, що ви можете читати думки свого двійника, першої поверненої персоналії? Ні. Як би вловити складну взаємодію складочок та м'язів у куточках її рота, подумалось мені. Я зробив начерк, щоб передати цю гру. Відтак перейшов до волювого підборіддя і тіний під нижньою губою. Ганс похмурнів і обмінявся поглядом із директрисою. Пан Глестон знову склала руки разом. Поясніть, ясню, відірвався я від рисунка. І зміст моїх снів, здається, відповідає подіям, що відбуваються з особою, котра несе в собі імплант із попередньою персоналією кітца. Жінка на ім'я бронеламія, озвався Лігант. Так, Глестон кивнула. Отже, оригінальна персоналія, особистість кітца, яку нібито вбили на лузі, досі жива? Вона, вона все ще притямі, поміркувавши, відповів я. Ви ж бо знаєте, що в субстрат первинної персоналії був вилучений з корду, можливо самим кібрідом та імплантований у біошунт із петлею шрена, який має пан Так-так, підтвердив Лігант. Але факт є фактом, ви контактуєте з персоною кса, а через нього і з прочанами докторя. Швидкі похмурі штрихи утворювали безрадісне тло, що надавало ескізу Глестон більшої глибини. Це навряд чи можна назвати контактуванням. Ясню, бачу сни про гіперіон, які підтвердилися в реальному часі через одержані вами повідомлення каналом «Світлом Плюс». Я не можу зв'язатися ні з пасивною персоналією Кітса, ні з її хазяйкою, ані рештою пілігримів. Директорі Саглецтон кліпнула очима. Звідки ви знаєте про передачі каналом «Світло Плюс»? Консул розповів іншим подорожувальникам про здатність Комлугу під'єднуватися до передавача на кораблі. Розповів іще до спуску в долину. Інтонації голос Глестон загартувалося ще в період її адвокатської діяльності перед тим, як вона зайнялася політикою. І як усі інші зреагували на откривання консула? Вони знали, що один із них шпигун. Я запхав олівець у, у кишеню. Ви самі повідомили кожного з них. Якщо ви з ними підтримуєте контакт, Глестон перезирнулася з асистентом, але вираз гантового обличчя нічого не промовляв то мусили би знати, що вони не отримували жодного повідомлення з часу, як покинули твердиню Хроноса на шляху до гробних часу. Минулої ночі сон перервався саме на підході до долини. похитав я головою. Міна Глестон підвелася, зробила кілька кроків до вікна, піднесла руку і зображення на ньому згасло. Отже, ви не знаєте, чи всі вони досі живі? Ні. Ну а який був їхній статус, коли ви минулого разу бачили сон? Гант немов прикипів до мене поглядом. Міна Глестон не зводила очей із темного екрана, повернувшись до нас обох спиною. Усі пілігрими були живі, відповів я, за винятком хіба що геттамастінам, істинного голосу дерева. Помер? Зник із Буйра під час подорожі Терев'яним морем дві ночі тому, за кілька годин після того, як розвідники вигнанців знищили корабель дерево Ігдрасіль. Але незадовго перед тим, як прочани спустилися з твердині Хроноса, вони бачили постать у плащі, яка йшла по до гробниць. «Гета Мастіна?» – спитала Міна Глестон. «Так їм здалося», – підняв я руку. Але вони не були цілком певні. «Розкажіть про них», – промовила директриса. Я перевів подих. Зіснів я знав, що Міна Глестон була особисто знайома щонайменше з двома особами з останній прощодоктеря. Батько Бронламі служив разом із Глестон сенатором, а консул гегемонії – Виступав її персональним представником на таємних перемовинах із вигнанцями. Отець Гой страждає від сильного болю. Він розповів історію про христоформи. Консул також дізнався, що Гойт носить одну, взагалі-то дві христоформи. Ось ця дюра свою власну. Глестон кивнула. То він досі має паразита Воскресіння? Так. Він його бентежить сильніше з наближенням до лігвактеря? Гадаю, так. Розказуйте далі. Поет Селен переважно зловживав алкоголем. Він переконаний, що його незавершена поема пророкує та визначає хід подій. На Гіперіоні, так і не розвертаючись, уточнила Глестон, повсюди. Селен божевільний. поглянувши на свою начальницю, а потім перевівши погляд на мене, спитав Гант. Я зиркнув на нього відповідь, але нічого не сказав. Я просто сам не знав. Далі. Полковник Касадо держиме тим, аби відшукати жінку на ім'я Монета – та вбити ктеря, і він здогадується, що це може бути одна й та сама особа. Він озброєний. Голос Глестон ледве чувся. Так. Далі. Соло Вайнтраум, учений зі світу Барнарда, сподівається зайти до гробниці під назвою «Сфінкс». Щойно. Перепрошую, перебила директорістом. Тонька ще з ним? Так. І скільки це зараз, Рахілі? Здається, п'ять днів. Я заплющив очі, намагаючись пригадати всі деталі минулого сну. Так, п'ять днів. «Вона досі росте у зворотньому напрямку?» «Так». «Далі, пан Северне, розкажіть, будь ласка, про бронламію та консула». «Пан Ламія виконує побажання свого колишнього роботодавця і коханця», – розповідав я. Персонал Кіца здавалося вкрай важливим постати перед ктирем. Пан Ламія збирається це зробити замість нього». «Пан Северне», – почав Лігант, – «ви говорите про персоналі Кіца так, ніби вам вона байдужа» або не до вас ніякого відношення. — Будь ласка, Лі, давай про це пізніше, — озвалася Міна Глестон і розвернулася до мене. — Мене цікавить консул. До нього дійшла черга. Він пояснив свою причину, через яку вибрався на прощу. — Так, — підтвердив я. Глестон і Ган чекали. Консул розповів їм про бабусю. Жінку на ім'я Сірі, яка півтора століття тому розпочала повстання на малой заповітні, Розказав про загибель сім'ї під час битви за Брещою та викрив секрет своєї зустрічі з вигнанцями. Це все? І карі очі напружено дивилися на мене. Ні, консул їм повідомив, що саме він запустив пристрій вигнанців, який прискорив відкриття гробниць часу. Ганда ж випростався у своєму фателі, забравши ногу з бильця. Я помітив, як Глестон перехопило подих. Це все? Так. Ну і як інші зреагували на відкриття його... зради? Спитала вона. Я замовк? І спробував відтворити свої сни у звичнішій лінійній послідовності, а не в тому порядку, в якому мені їх пропонувала пам'ять. Дехто й справді лютився. Але на даний момент ніхто не відчуває надмірних обов'язків перед гегемонією. Вони вирішили йти далі. Мені здається, кожен прочанин здогадується, що каральним органом тепер є не уряд людей, а сам ктир. Ганд грюкнув кулаком по бильцю. «Якби тут був консул», – викрикнув він, – «то швидко переконався би в протилежному». Тихіше ліп. Глестон повернулася до столу і торкнулася паперів, розкладених на ньому. Довкіл нетерпляче рихтіли вогники всіх каналів зв'язку. Мимохіддя чудивався, що в таку важливу пору вона приділила спілкуванню зі мною стільки часу. «Дякую, пан Северне. Я хочу, щоб ви залишилися разом із нами на наступні кілька днів. Вас проведуть до апартаментів у житловому крилі будинку уряду». Я підвівся. «Мені треба повернутися» на есперанс-поречі. У цьому немає необхідності, проказала Глестон. Їх перевезли сюди ще до того, як ви вийшли на перрон мультипорту. Ліва спроведе. Я кивнув і рушив зарослим чоловіком до дверей. О, пан Северне, лукнула мене Міна Глестон. Так. Я оцінила вашу безпристрастність сьогодні, сміхнулася директриса. Але від цього моменту і надалі вважатимемо, що ви просто придворний митець, який не мислить і не бачить, і не говорить. Зрозуміло. Зрозуміло, пані директрису, відказав я. Глестон кивнула, переводячи увагу на блимання вогників телефону. Дуже добре. Будь ласка, візьміть із собою ваш етюдник на засідання в оперативному центрі о 8.00. У приймальні мене перестрів охоронець і почав уже вести в напрямку лабіринту з коридорів та КПП, як раптом гант гукнув його, перетнув велику залу і, розганяючи луну своїми кроками по плитці, наздогнав нас. Він торкнув мене за руку. Не помиліться, промовив він, ви знаєте, вона знає, хто ви є, чим ви є і кого ви представляєте. Я зустрів його погляд і спокійно вивільнив руку. От і добре, бо в цю миття геть не впевнений, що насправді щось знаю.